Milí bratři, milí sestry, základem dnešního kázání jsou dva verši z listu Jakubova. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu páně. Pohledte, jak rolník překá trpělivě na cenou úrodu země, dokud se netočkal podzimního i jarního deště. I vy, tedy trpělivě, čekejte, posilněte svá srdce. Vždyť příchod, páně, je blízko. Tolik je slov apostola. Tento dopis se obrací na zhromažděných křesťanů, na sbor, na společenství těch, to čekají, pána. Nemluví na venek, ale dovnitř vlastných řád. Může se stát, že toto společenství je znejištěné nebo vyčerpané. A nebo naopak příliš horlivě ty způsoby, jak čekáme, jsou různé a záleží na naší situaci. V některých biblických čteních tohoto období se zdůraznuje to, že máme se připravit aktivně. Máme nejenom podčítat s Ježíšovým příchodem, ale máme mu připravit cestu. To patří k adventnímu poselství stejně jako to druhé, co na první pohled zdůrazně tento úřivek z apostolského listu buďte trpělivě. Být trpělivě to zní spíš jako pasivně. Vydržte. Neskuste sami přivést Boží království. To Boží království přijde, ano. Ale vaše úloha není to změnit svět v podobě revolucí a převratu. Není vaše úloha jít na ulici, na manifestaci, zvrhnout vládu, ba ani nevím, jestli apostol by nás vyzval k aktivní účasti ve volbě. Ne, v tomto okamžiku tady zdůraznuje: Buďte tedy trpěliví. Ovšem, když známe tento list nebo čteme ho znovu od začátku, tak narazíme. Na jiné věci. Na to, že to společenství křesťanů, na který se obrácí apostol, není úplně v pořádku. Oni jakoby byli mimo rovnováhy. Mimo rovnováhu. Jsou tam někteří velmi bohatí a jsou tam chudí. Všichni se odvolají na Krista. Všichni se odvolají na to, že Kristus jistě někdy přijde zase soudit. Ale jejich životní postoj jsou jiný. Nekoná se to, co se má konat podle Ježíšova přikázání. Nezdílejí se. A těch věcí, které spolu mají. Některé jsou bohatí, a některé hladověji. Nejsou schopni se navzájem odpouštět, nejsou schopni se navzájem přijmout, ale spíš toto společenství je rozpolcené. Proto by nás mohlo překvapit, že. A poštol vyzývá k trpělivosti. Není tady právě v tuto chvíli potřeba něco s tím dělat? Ano, to připomínání v tomto listě je a docela jednoznačně. A říká, že když vaše víra nemá důsledky, tak je prázdná. Víra bez skutku, to ani víra Není. A máme vlastně v tomto listě jedno z nejnaléhavějších spisů v novém, celém novém zákoně, který vyzývá k akci. A teď přece jenom tady buďte trpěliví až do příchodu, páně. Pohled, jak rolník čeká trpělivě na drahou cenu úrodu země, dokud se nedočká podzemního a jarního deště. Dneska trpí někteří lidé. Je nálehavé, aby se tento svět konečně změnil, aby i naše společenství se změnilo. Směrem k adventu. A jak náš současný svět, ten tlak časový leží na ní jako noční můra, politici se dohodují, dohodují, ale jestli to bude včas odvrátit ty hrozby naše doby, je to čas na připomínání, na aktivismus, Konečně s tím něco dělat. Bratři, buďte trpěliví. Pohledte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního a jarního deště. Apostol vyzývá k dlouhému dechu. Ne k pasivitě to, ne, ale varuje před tím něco dělat Násilně. List Jakubův je plný ježíšových výroků, i když nejsou vždycky uváděný přesně toto, řekl ježíš, toto, řekl ježíš, ale tady to poznáváme docela přesně. Určitě znáte to ježíšovo podobenství o sedbě, která sama roste. Boží království který už tu je, ale musí samorost a nemůžeme to urychlit. V tomto duchu píše tady apostol tomu svému zboru. Ano, Boží království přijde a už je na cestě a vaše roli není to urychlit nebo sami netrpělivě to uskutečnit, ale máte Vnímat. Slovo trpělivě v češtině znamená víc než pasivita. Přihlížet. Ne, není to jenom přihlížet, ale je to účast toho trpení. A toto je roli těch křesťanů se účastnit utrpení kolem nich i ve vlastních řadách. Proto musí vnímat vznímat i rozdíly ve vlastních řadách. Proto musí vnímat sociální problémy v zboru i mimo ně. Nemají jednat jako netrpěliví zoufalci, kteří přikročí k teroristi, teroristickým činům, ale mají pomáhat, mají být u toho, když Bůh. Začíná svým královstvím. Máme čekat na dešky. Dešť je předpoklad toho, aby něco mohl rost. Dešť neuděláme my. My na něj čekáme, ale když vidíme ho, že jak prší na našem záhradě, tak víme, že teď tam něco roste. Jak to víme, věříme. V případě Božího království smíme věřit, že přijde. Že přijde, protože Bůh to chce, stvořitel chce zachránit tento svět a Kristus už se narodil. To je základem naše víry, naše naděje, že Kristus už to je, byl a je. I když v našich modlitbách, v našich písních jde o to, aby přišel, ano, má přicházet vždy znovu, my přece můžeme spolehat na to. A tak ta nálehavost pro nás znamená možná něco trošku odlišného, než pro jiné lidi. Přestali Nemusí zoufat. A pro křesťany je pasivita a trpělivost něco jiného než hostenost nebo zoufalství. My jsme pasívně v těch věcech, které můžeme ovlivnit. Jsme pasívně v tom, že Bůh dělá první krok na nás. Miluje nás. To je. To podstatně v našem životě a v tom můžeme být rádi jako ti, kteří pasivně se toto dozvětí. A na druhé straně zůstatu té pasivity by byla jistě zrada křesťanství. Zrada toho, že Kristus nás přijal a povolal do své církví. Zrady toho, že Ježíš je zastáncem všech chudých a bídných. Zrada toho, že Kristus chce proměnit tento svět. V praxi to nás snad ovlivní, záleží na naší víře. Nejde o konkrétních předpisych, co musíme dělat. Ale musíme na to přece přijít sami, co je důležité dneska. Apostol píše, posílněte svá srdce, trpělivě čekajte. posilněte svá srdce, příchod páně je blízko. A tak se křesťany liší od lidí, kteří Zoufají v tváři, v tváři bídy tohoto světa a líší se také od lidí, kteří myslí, že to, že Kristus oznámil Boží království, to je hezké, ale to je daleko. Ne, není to daleko, je to blízko nám a chce, abychom se radovali a Kristovému příchodu žili stříc. Tak, jaké to s naší aktivitou v adventní době? Máme se připravit. Ano. Máme vnímat boží aktivitě v tomto světě. Máme vnímat útrpení lidí kolem nás. A máme spolehat na to, že on přijde k nám a působí i v nás i mezi námi, aby přišlo Boží království. Už teď to začíná. Amen.